basme în limba română. Călătoriile lui Gulliver Insula liliputanilor Lemuel Gulliver s-a născut în Nottinghamshire, Anglia. Părinții lui aveau un trecut umil. Erau foarte bucuroși să-l aibă. Părinții lui Gulliver voiau ca acesta să devină chirurg. Cu toate acestea, Gulliver s-a visat de multe ori călătorind și explorând mările. Oh! Cât de mult îmi doresc să călătoresc peste mări și să descoper pământuri noi pe care nimeni nu le-a descoperit. Neavând o îndrumare corespunzătoare <gânt> pentru voiaj, Gulliver a urmat sfatul părinților și a devenit chirurg. A fost unul dintre cei mai buni doctori din Anglia. El îi îngrija pe pacienții săi cu grijă și îi trata bine. Cu toate acestea, inima și sufletul lui Gulliver au fost întotdeauna la mare. El se întreba adesea dacă va putea vreodată să navigheze pe apele strălucitoare. Au trecut ani. Gulliver era acum căsătorit și avea doi copii. Era un tată devotat și un soț iubitor, dar își dorea să-și trăiască visul. Dragul meu, ce s-a întâmplat? Par trist! Mi s-a oferit postul de capitan pe un vapor. Vreau să îl accept, dar mă îngrijorezi tu și copiii!" Trebuie să-ți urmezi mereu inima. Dacă navigația te face fericit, atunci trebuie să accepti oferta, dar promite-mi că te vei întoarce întotdeauna în siguranță la noi." Mulțumesc, dragă!" Gulliver și-a luat rămas bun de la familia sa și a pornit să navigheze spre Mările Sudice. Se simțea cel mai fericit om din lume, dar el era total neștiutor de provocările care aveau să i se arată. În acea noapte, o furtună a lovit marea. Apele se ridicau cu furie, iar valurile se aruncau pe marginea navei. În scurt timp, nava distrusă complet s-a scufundat. Oliver a anotat cât a putut pentru a se salva de la înEC. În timp ce credea că acesta ar fi sfârșitul vieții sale, un val uriaș l-a împins mai adânc în mare. Din fericire, nu a fost sfârșitul pentru Gulliver. El a fost dus până la țărmurile unei insule. Era într-un somn profund. Când și-a deschis ochii, a simțit ceva pe spate. Dar era prea obosit să se trezească. A trecut ceva timp și Gulliver s-a trezit în cele din urmă. Ah! Sunt atât de obosit! Ce? De ce sunt legat de nisip? Oh! Părul meu! Uitându-se în jos, a fost șocat să vadă un bărbat mic, la fel de mare ca degetul cel mic al lui Gulliver, care mergea spre fața lui. Gulliver nu înțelegea. Sunt mort? De ce oamenii din rai sunt atât de mici? Gigantule! Ce cauți pe insula noastră de Liliputani? Ești aici să ne mănânci? Poftim? Nu! Ești aici pentru a ne fura insula? Ce insulă? Insula Liliputanilor! Așteaptă! Ți-am spus deja asta! Te-a trimis Blefuscu? Ce cu? Gigantule, spune-mi intențiile tale! Numele meu este Lemuel Gulliver, nu gigantule? Și sunt obosit. Nu știu cum am ajuns aici. Ultimul lucru pe care mi-l amintesc este că eram într-un naufragiu în Marea Sudului și m-am înnecat. Soldatul își dădu seama că Gulliver nu mința. Îl vom lua pe gigantul Gulliver în oraș și îl vom lăsa pe regel să-i decide soarta. 300 de cai au fost aduși pentru a trage carul imens pe care liliputanii l-au construit pentru a-l muta pe Gulliver. Gulliver a fost dus în oraș. Încă nu-i venea să creadă. Este cu siguranță insula liliputanilor. Și mă privesc ca și cum eu sunt cel diferit. Ciudat! Dacă cineva ti se pare diferit, atunci cu siguranță și tu ești diferit pentru altcineva. Percepții... Mariata! acest om spune că nu ne vrea răul Și, de fapt, el spune că nava lui a fost distrusă de apele puternice și că acum el este pierdut Nu putem avea încredere în el Este o amenințare pentru noi Dacă Blefuscu l-a trimis să ne mănânce pe toți uh, Mariata, el nu cunoaște Blefuscu El o numește... Uh, Cu... Spune-mi, Redressel, crezi că ar trebui să avem încredere în el? E, arată speriat și confuz, Maria ta. Și este oaspetele nostru la urma urmei? Trebuie să-i oferim ocazia să ne dovedească. Regele s-a dus la Gulliver. Regele era precaut cu acest om uriaș, cu o față uriașă. Trebuie să fie regele. Trebuie să fiu drăguț cu el. Cele mai înalte saluturi din partea Angliei către înălțimea voastră. Numele meu este Lemuel Gulliver. Am vizitat multe ținuturi îndepărtate în ta, dar cu siguranță împărăția voastră este cea mai frumoasă insulă pe care am pus eu vreodată piciorul. Este insula Liliputanilor. Poate că suntem mici pentru tine, Lemuel Gulliver, dar suntem cu toții războinici puternici. Da! Cu siguranță nu mă îndoiesc de asta, Maria. Ta. deoarece războinicii puternici au și inimi mari. Sper că această împărăție de inimi mari îmi va da șansa de a-mi dovedi loialitatea față de cei care mă primesc ca oaspete. Hmm. Orașul privește. Nu trebuie să iau decizii pripite. El este oaspetele nostru și astfel va fi tratat cu respect. Dar pentru siguranța liliputanilor, cătușele ar trebui să restricționeze mișcările lui Lemuel Gulliver Până când vom afla mai multe despre tărâmul ciudat de unde vine Mulțimea a aclamat decizia regelui, iar Gulliver s-a simțit ușurat Gulliver a fost obligat să rămână într-un templu dărâmat, nu departe de oraș Era singura structură suficient de mare pentru el O cătușă a fost atașată la piciorul drept pentru a-i restricționa mișcările Liliputanii au avut foarte multă grijă de oaspetele lor gigant. În fiecare zi, o procesiune de oameni obișnuia să aducă căruțe pline cu alimente. I-au dăruit haine noi pe care le-au cusut din mai multe țesături. Liliputanii s-au adunat în fiecare zi în grupuri pentru a vorbi cu oaspetele lor gigant. Gulliver le-a spus povești interesante și a făcut să râdă. I-a luat unul câte unul în palme și le-a oferit cea mai bună vedere asupra orașului lor. Într-o zi a avut loc un eveniment în oraș. Liliputanii erau unul după altul, mergând pe o frânghe strâns legată deasupra solului. Păreau speriați. Gulliver era confuz. El a întrebat pe rege ce se petrece. Noi, Liliputanii, suntem neînfricați și curajoși. Ceea ce vezi în fața ta, mare Lemuel Gulliver, este testul curajului și al loialității. Cel care trece acest test va fi făcut șef al apărării. Dar, măriata, acest lucru pare periculos. Frânghia este atârnată foarte sus. Ce se întâmplă dacă vor cădea? Se pot răni rău sau își pot pierde viața? Este dovedirea loialității lor mai importantă decât viața lor? Uh, dar liliputanii sunt curajoși și mândri și uh, nu, nu avem altă cale să le testăm curajul Gulliver s-a gândit la asta pentru o clipă și a cerut lui Ridresel să-i aducă o frânghie Ridresel a fost fericit să-l ajute, nici lui nu i-a plăcut acest sport Gulliver a tăiat apoi frânghia în multe bucăți și a făcut o plasă de siguranță din ele a pus apoi plasa sub frânghi, strâns legată sus. Uite, poftim! Liliputanii pot participa la acest sport fără a-și risca viața. Iar regatul va avea un nou șef al apărării. Mulțimea a aclamat inovația lui Gulliver. Ca răsplată, regele a scos cătușele de la picioarele lui Gulliver. Gulliver era acum liber să cutreiere insula. Era foarte fericit. Cu trecerea timpului, Gulliver i-a câștigat pe Liliputan de partea sa. Regele a discutat cu el chestiunile sale regești. Gulliver a aflat de asemenea despre insula rivală Blefuscu. Liliput și Blefuscu erau dușmani de mulți ani. Gulliver a ascultat toate poveștile cu mare interes. Într-o zi, Gulliver a fost chemat la palat de urgență. Gulliver, trebuie să ne ajuți! Suntem atacați de Blefuscu chiar acum! Gulliver s-a repezit spre țărm. A văzut o flotă de nave care se îndrepta spre Lilliput. Navele erau înarmate. Aceasta era o invazie. Se îndrepta spre corăbii cu o funie. Cei din Blefuscu au fost șocați să-l vadă pe Gulliver. ce e asta? Cum e atât de mare? Atacați! Ah, terminați! Nu funcționează! Retragerea! Retragerea! Gulliver a legat toate navele cu frânghie și le-a tras peste umăr ca pe un sac de iută A târât navele pe malul liliputan. Mulțimea încă o dată l-a aclamat pe Gulliver Acesta l-a salvat viețile Foarte bine, Lemuel Gulliver! Dar de ce te oprești? Adu aici toate navele lui Blefuscu! Ca să nu le mai rămână nicio armată pentru a se război cu noi pe viitor Iartă-mă, măriata, dar nu este corect Blefuscu ar putea avea nevoie de armată pentru a se proteja de alții namici Am adus toate navele care au fost implicate în război Alte nave sunt pe malul din Blefuscu Nu le pot târâ aici? Regele a fost supărat pe Gulliver pentru că nu a ascultat de porunca sa au trecut câteva zile și Redressel a venit în căutarea lui Gulliver. Gulliver, ascultă-mă. Bună Redressel, de ce șoptești? Nimeni nu trebuie să știe că am fost aici. Am venit să îți dau un mesaj foarte important. L-am auzit pe rege în timp ce a vorbit despre tine cu consiliul său. Nu sunt mulțumiți de tine. Dar de ce? Pentru că nu ai respectat ordinele regelui. Nu ai târât toate navele din Blefuscu. Ascultă, Gulliver! Trebuie să pleci de îndată din liliput. Insula asta nu este sigură pentru tine acum. Dar unde aș putea să plec? În Blefuscu poate! L-am auzit pe comandantul uneia dintre navele capturate. A spus că va scrie regelui din Blefuscu pentru a-ți lăuda moralitatea. Le poți cere să-ți construiască o navă pentru a te întoarce în siguranță. Ei sunt încă dușmanii noștri, dar tu ești prietenul meu și sunt îngrijorat pentru tine. Mulțumesc, cred Russell. Trebuie să plec imediat. Îmi voi aminti mereu de tine, micuțul meu prieten. Îmi voi aminti și eu, Gulliver, gigantul blând. Gulliver a plecat imediat spre Blefuscu. A mers în apele adânci până la talie și a ajuns pe țărmurile din Blefuscu. A văzut că regele stătea pe țărm cu întreaga sa armată. Probabil că m-au văzut venind. De ce nu m-au atacat? Înălțimea voastră nu sunt aici să lupt. Eu sunt Lemuel Gulliver și am venit aici să vă cer ajutorul. Desigur! Tu ai salvat navele și oamenii noștri Trebuie să-ți mulțumesc, Gulliver Sper că te pot numi așa La dispoziția voastră, majestate Faceți pregătirile pentru șederea lui Gulliver A doua zi, Gulliver stătea pe malul din Blefuscu Brusc a văzut ceva care plutea în apă Este oare o barcă? S-a dus repede la rege Regele i-a ordonat imediat comandantului să trimită cel puțin o duzină de nave și să tragă barca putitoare la țărm. Apoi l-a cerut oamenilor săi să-l ajute pe Gulliver să reconstruiască barca și a promis să-i ofere tot ajutorul de care avea nevoie. Gulliver era fericit. Acum putea să se întoarcă acasă și să-și vadă familia din nou. A fost nevoie de o săptămână pentru a reconstrui barca. Barca era puternică și destul de mare pentru Gulliver. La ordinul regelui, cei din Blefuscu au împut barca cu suficientă apă, fructe și vite pentru călătorie. Nu-ți voi uita niciodată, smerenia majestate! Ești un tânăr, măreț, Gulliver! Nu te vom uita niciodată! Drum bun, prietene! Gulliver și-a luat rămas bun de la Blefuscu Dieni. Avea multe povești bune pentru copiii săi. Când Gulliver a ajuns acasă, și-a strâns tare în soția și copiii. Gulliver a ajuns la Nottinghamshire în 24 aprilie 1702.